بسم الله الرحمن الرحيم باب فی تفکر فی عظمی مخلوقات الله تعالی باب د بیان د تفکر کی پاگل وی د مخلوقات د اللہ کی تعالی چوشدے وفناء الدنيا او فنا د دنیا چې دې بارکه یو بني ادم سوچو کی وفناء الدنيا او فنا د دنیا چې دا دنیا بروانیږي دا سمره ژوند دي دا بفنا کیږي واهوال لآخرته او هغه بطناک حالتنا دا اخیرت وسائر امورهما وغطو الكاروند دی دوارو دی بارکی سوچ کل و تقصویر نفسی او کو تاہی دا نفس و تحزیب احاو پاکول دنی نفس وَحَمْلِهَا عَلَى الاِسْتِقَامَةِ اودې حمل کول اماده کول په استقامت باندې قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چو چدې انما زن نصیحت کو تا شت پي وي خبري دا شودري گيل الله د فارض رضا د الله مثنا دو دوا وفراد یو يو يو ثم تفكروا يا سوچو فکر كاي اے دالاف عزیمه مخلوقات کی سو سوچو الکا عرش کرسی اسمان زمکا او سوچو چکی د دنیا په فنا کې او د اخرت مو مصیبتونو کې او د نفس پدی کمزورونکو ته هو باندې سوچو چکی دې بار فکر من شي چې دا نصب به څنګه په استقامت اپ دین دک دو عادتې جوړیږي ځان ځان ته سوچو کوي دو دو کسان سوچو کوي مسناوي دو دو, دو درې گئی او فرادا یو یو درې گئی او بیا سوچ کئ پاس مانو نوز موکو کی جتا سولپته لگی چد دی خالق یو ده اتا سولپته لگی ګور تاسو خو کاشر او پیغمبر تلی ونی وای ما بیسوا هب کو من جننا نشط صاحب ستا سونی ونتوب د دمر عزیمه بلند و اخلاق او خاون سنگتا سوای چدالی و نه نه وقال تعالی فرمای دی دی الله تعالی چو چته ون وی نه ان فی خلق السماوات و الارض یذمکو کی اللین و آو پا اختلاف الليل والنهار او په اختلاف دشوي او دورځي يو کې تیار ده بلکې رنا يو لندوي بل اوږدي یو يو کې ګرمي وي بلکې سردي وي پدې کې لا آيات خامو نشانات او دلائل دي الله د اوجود الله د قدرت او وحدانيت ل الباب دپه د خاوننداو دقلنو دا الذينا قمن هغه خلک دزکوونه الله چې یاد اللهقییا من کو ولاړوي وکو د نو کهنا شوي لااجنو بهم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۙ په پیداښت آسمانونو او ځمکو کې وي ربانا ما خلقتا هدا باطل اے رب زمونږه تارني پیدا دا نظام ابس او باطل سبحانك پاک دي تعالرا وقال تعالى و فرمائل دي اللہ تعالى چوچا تولوی ده فلا يمزرونا الالحبن آیا ده گوری نسوچن کئی اختا کے فخول قط سرمگ دا اخت پیدا کڑشم ده یعنی سمرا زنهاورو کی دنگ ده خلق پی سورلی کئی اسباق عله اندر پاوي هغه اسباب سباب پ کېدي د په سوار شي اوغ پورته شي په لګو ب فراکبانېغتفا کوي اسور درن باړي د سوچ نه کوي دي وخته کې ف خو لقت چې سررنګې عجیبيطرري کې سره دا پې دا کړې شودي۔ ویلی السمایو سوچ نکوی اسمان تا کیفا روفیعت چی دا اسمان سرنگی اللہ پخب القدرت ای پورتکڑ شوید بلاستنو ویلی الجبالی سوچ نکوی غرنو تا کیفا نوسوی بد سرنگی دا غرنو درولی شویدی ویلی الاردوی زمکی تا سرنګي د ازمکا غړول شويدا فذکرن ما انت مذکرن نونصیحت کو و بشکته نصیحت کو ان وقال تعالی فرمایلی دی اللہ تعالی چلوین او چد افلم یسیرو فل ارض ایا دای ګرزی دلی ندی پس مکه کې فایې نظرو چې دای سوچو کی ولایات فلباب کثیره آیاتنا په باب کې ډېر دي ومن الا حدیث الحدیث السابق او دا احاديثونه غ حدیثم د چمخ کې تیر شو چه دالاحبی ویل کیس من دان نفسو او خیار او شو د چیزان سره حساب کو زان سره حساب کای وا عمل ما بعد الموت او د هغه ژوند په ارابل کای کم چې مرګ نه پس را روان دی اګوره دا دی چې عمل کوي او ځانې بیکاره نه دی پریخه دا د سوچ کړي چې مال دې خارولت للی اړه بلغوم دا بال بچ بچپلوان ټول بمانه یو ځل جدا کړي ادی به اسم نشي کوله د دې د وسو طاقتنا بخبر او زی او زما دې او دا معلومه عمله بلا ما سره کوي بابن فی باب فی موبا دررهې باب د په بیان د تیزی کې ل خیررات کولو دنیکو کاروننو ته وحې من او تیزی دغه چا توجهلی خیرین چې د موجي د اونی کوي تهلهلی قبالې عليهلی چې د تخم تووجي بل ج بل جد په مهنت او کوشش را من غير ترددين بغیر د څه تردده او د شک نا قال الله تعالی الله فرمایي فسبق الخيرات زان نوروان دی, دی کید یوبل نا پنی کو کارو الله یوساره یوبل نزار نواندی کی إلا مغفرة أسباب ذبخني تا ا دبخني اسباب سدي نیک اعمال دي فرائز دي هجرت دی ذکر دی تلاوت دي وجننتنا و غننت تزاننا دي اول للوان دي كه ارض و سموا ات و الارض جبلن والد اعد اسمانو دزم وعدت للمتقين او تیار کله شوه داد فار د متقیا نو واه مل حدیث اور چا حدیث رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قالا اللہ حبیب فرمائلی بادرو بالعامال جلدیو کئی تیزیو کئی فعملن کولو کے فستکون فتنن زرد چی فتنی برا سرگندیشی اب یاوز فتنو دو وجنہ گورے عمل تا تیاری گئینا لقد و الا ليل المجلم بشان د ټکړو د شپې توري لقد تورش په د ټکړو پشان با فتنی را سرګندې شي يشبه الرجل مؤمنا صباح کوي وسړې مؤمن وي ويمسي کافر او ما هم کوي ب کافر وي ويمسي او ما خام کئی با مومن بئی ویسمی ہو کافرن او سبا کئی با کافر بئی ای داس ایمان با زرزر دخل نه نتختی اد دنیای مفاداتو دا پارا خلق دین او ایمان سودا با نسودا با کئی پخپل حیاء دن با سودا کئی یبیع دینه بی عرب من الدنیا حرسی بخبل دین پسامان د دنیا رواه مسلم رحمه اللہ عن ابی سروا بکسر السین المحمل کسرد د د سین چه محمل لیٹکی دی پینشتا و فتحیا و فتحم پک جائز دا اقبہ ابن الحارس رضی اللہ عنہو على دا سابي فرماي س تو مشكلړې وره انبي صل الله عليه وال وصلما رتو دپې غمبر عليه سلاتو وصلسلام پې بالمدينتي په مدینه مونهوره کې العصره دمازی ګ فصلله منصلسلامې ګرځو ليو مقام مصر بیا پور تشو پتلوار فتخت وارقاب الناس تخلق سجنو دا پاس دا سخبی واغستی الابا دی حجر نسائی اولاد دا لابی پتلوار بازی کورنو دا بیانو تا ففزع الناسو من سرعتی ہی پیرشو الخلق دا وجدتی سطلود نبی ریح السلام نکورتا فخرجا لیم رووتو دویتا فرآن نهم کد عجیبو وی کتل چه صحاب ای کرام تاجب کڑی دی من سراتی دتیز اطلو داغوینا فقالا وی فرمایل ذکرتو شیئم من تبرین عندنا رایات میکویو شیئ دس زرو دس روزرو چکڑا و منسرا فکرحتو نماب دگنن ایح دا جما بن کی او پس شغل کی مواچی تفکر د دید توجہ نا الله رب العزتا یا بن کی ما و صدق رستقول دا بند صاحب پرذ قیامت اداو دا کے نادی کی جلدی بک فامر تو بقسمته نما حکم خود دې د تقسیمو ما دې د تقسیمو حکم کو چې دا تقسیم کړي او دا مستحقینو تورکې نو کارونو کې نیابتهم شي لکه چاله وې د خیرات ورکا د زکات ورکا دا عقب ابن الحارث رضی اللہ عنہ ددنم د عقبہ کو نیہ دا سر دے ابو سروا دوالد نومه له حارث علمان ووی د کو نیابو سرووی ابا کی نور اسماء الرجال والوی چه ابو سروعا دا د ضرور نومو د فتح دمکی کی مسلمان شوه نه او دنا بخاری شریف کی دری روایتونه دی د دی جلیل القدر صحابینا رو بخاري او فيوایت پهورات کې دا سفاظم راغلی دي چې د اللهبي بکن مزه خلفتتو ف البې بران چې پریخې او په کور کې چوکړه د سرژرو د ش دې نه فکارتو ان او بته هو نوما بد ګړل چپ دیوانیکور کیش پتی رقم ہتی برو کھیتوا او زاحبن او خزراتن دا ٹکړو د سرو د سپینو زروتا عن جابر رضی اللہ تعالی عنہو دی جابر رضی اللہ عنہو نا روایت تے تے فرمائی ویویلی ویو سڑی نبی علیہ السلام تا پر از دود ارائی الله خبر راکد اللہ حبیبین قتلتو کز شہید کریشم دللہ لارک فائنا نزب کمزیم قالد اللہ حبیبی فیل جنت پجنت کی فالقا تمراتن اور رسول وی دی صحابی سکری کن فی یده چوی پلاز داغ کی ثم قاتل یا دلالا رکو جنگینو حتا قتل تر دی چی شهید کډه شو متفق علیه ان وی حرره رضي تعالی عنہ قال جاء رجل راغلی یو یوشری نبي ص الله عليه وعالی وصللهمهته فقال قالویل یاد الله ره یو سر اعظم ز م اجرن کمیو خیررا ډیر لويې پاجر کې قالانته سو د قوي دا چې ت خیرراتو کې انته صحيی هو اوته صحيیر روغه مټې شحي هم معل سره د او یاریږې د غری وَتَأْمُلُ الْغِنَاءُ مِتْسَاتِ دَ مَالْدَارَيْنِ وَلَا تُمْهِلْ وَلَا تُمْهِلْ او مُحْلَتْ مُوْرْكَوَا حَتَّى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ چُو رَسِيگِ رُحْدِ مَرْكَانْتَهَا قُلْ تَتَوِي لِفُلَانِنْ كَذَا فْلَانِ دَ پَارَ دُمْرَدِي وَلِفُلَانِنْ كَذَا ف وقد كان لفلان كذا او غسم وقد كان لفلان اغاسم دفلاني ده پاره شيويي اغه تاسم مړکيږي عسم دا غشيوي کته وې او كنوي متفق عليه حلقوم وي مجر النفس د ساغ است او غزيتا مجر طعام و اغکم ان علیچ مری کی پاغي وبو توع ورتیریغی اغي تمری وای مریون او اهل <سؤال> قومن انا نسنردو یالله تعالی انহু ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخذ سيفا راغستی و ترا اذا الله حبیب ترا فلا شکر راغستی وا یوم او حدن پر ازدو حد فقال بی من یا خدو من نیادا سوک بزمان دا توروالی فبس هتو ویدی اهم طولو لاسون را اوگت کنیو هر یو انسان من هم ددین یقولو انا نازی اخلم قال من یا خدو بی د سوک دیچی دا تور اخلی خد دید حق سراب اے ددي توره حق با دا کوي يا مسلمانانو ته فتح یا کیږي يا به شهید کیږي فاحجم القوم نقوم دا سی توقف کویشار شل خلک انتظار وکول فقال ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ویلی ابو دجانہ رضی اللہ عنہ دنو سماک ابن خرشا رضی اللہ عنہ ته په بدر او هوت کی دا اللہ دا حبیب سراؤ ادے بیا پا یوم الیمامہ کی شید شوئے دوی انا خوزو بحقی ہی اخلم دا تورا سرد حق د دینا زبد دی حق داکم فاخزہو تورے واغستا ففلق بی نو ما تکڑیوی پدیتو را حامل <سؤال> مشرکین اغا <سؤال> سرون دا <سؤال> مشرکانو د مشرکانو سرون پی مات کنیو ادالوی جلیل القدر صحابیو دبا دا سر نیو پتیتا اولاغی تبعی سوابت الموتوی هغې طب د مک پټیوي دابد د په جات کې د سر نه تاله اسمبي د جانا سماک ابن خرشتا ته ددننو مسیما کبې خررش قوو اهجم قو توقفو خلکو انتظار وکو و فقب ش المشرکین مشرق چولی وي کاپ سرونه د مشرقانو پهدي عن الزبير بن عدي رضی الله تعالی عنہ دا مشهور تابینه قال د فرمای و یراغلی مګه انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ تا بادشاہ کو نہ لے ہی نمورت شکایت کڑے ود تھا مال قابن الحجاج داغ ملاو کہ یلو ظالم بادشاہ فقال اسمیر ائی مونتویری صبر رکئی فین نو لایاتی زمانن نہ برازیو زمانہ الا والذي مگرغ زمانہ بعدو چ غیر نکم پسوی شر منه دا بد مخ کنه بدتروی اتاتل کو ربکم ترضی چتا سرب سر ملا او شی سمعته بالا خبر او دلی دا من نبیکم صلی الله علیه و الیه ستاسو استاد پیغمبر علیہ السلامنا بس دی پسی چکم بادشاہ راضی نو بد بلنا بدتروی بل و دب لن بس صبر کئ او دا سور از ژوند نه صبر سره تیر کئ ای ګور حجاج ابن یوسف نفسونه کان بادشاہان راغلی کومر ابن عبد العزیز رحم الله حضرت عیسی علیہ السلام رازی حضرت امام مهدی رحم الله برازی ندعو خو خو دې مختلف جوابونه علماو کړي چې حدیث حمل د اکثریت مانیا دا خشوع کسان او اکثریت په بدتر وي اواز علما وای وي د دینا د حضرت عیسی السلام او د حضرت مهدی هغه زمانہ د دې حکم نو مستثنارا دا, دا حجاج د زمانه نو علي دجال پوری زمانه ته دا لذا په اعتبار د شريعت دا چه خبر مجموعي له خاص سره برتري بدل برتري تجيي انبي هريره رضي الله تعالى عنه دا بو هريره رضي الله تعالى عنه نويوهت ته رسول الله صله الله عليه واي صلله مقال د الله هبي فرماري بارو بالاعال ش جلدیو کوي پنیکو عملو کولو سره د سیزونونه مخکې دا سیزونه ب دا سررا شي چې بیا مشغول کیې کامال بن شي کو حل تنتظرون الفقرا منسيا انتظار نکوي مگر د غريبي چار صد بدر نهر کی بعض غريبي د شري نه هر سहीर کی اداسي غريبي د چدن هر سहीर کل کله په انسان دا سی فکی رئی کی مبتلا شی چه دے بیا عباداتو تا او د قبر خیرت توزگارنی او غنن متغین یا ملداری چه سرکشی کی مو آچائی باز زنانا او سڑے روغ رو مٹوی خمال را شی بس بدل شی پگڑو وړو سر شی او دا اللہ او د رسول اللہ فرمانی کئی دین قبر خیرت هیرکو او مرزن مفسدا یاداسی بیماری دا چې فساد را وستو مزاج کې اوس سکول نشي بیماری کې وستو کې عقل کې فساد او اوس عقل د کارن بدن د کارن کې عبادت نشکول هغه شان نشکول لکه څنګه چې په صحت کې دي کولو او حرامن مفندا يا بډا والده مفندا مفند دي تا وې يا بډا والده مفندا چا قل ور سرطات نشو ايد بډان غشتا قلاړ شي او موتا مجهزا یا غمر شنا صافی برایش او د دجال یا دجال سرگنشی فشر غائب دا خو شر غائب دیون تزرو چې انتظار کې دیشي او سات یاد قیامت فصاعت اذها او امر نو قیامت ډیر هه بتناک و او او ډیر تاریخ رواه ترمیزی وقال حدیث حسن امام ترمیزی دا حدیث ذکر کرده ویلی دی حدیث حسن نی نویدی او نمخ کې نیک و عمالو کی کوششو کئیم او دغه صحابينا روایت دی ابو هرره رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی پرز د خیبر لا اوت ینا هذه الرايه خامخ ورکم بدا جند رجلن یو شدتا يحب الله ورسوله چې هغه محوسات د الله او د رسول د الله سره یفتح یفتح الله على يديه الله بداءو په لاسونو خیبر فتح کای امار رضي الله عنه و اي ما احباب تولي مارت اللا يوميدين ما مشرين دخو خکنين مگر پا دغرز چه دالله حبیبو و دا سي سڑی تا بجند پا لا سکور کوم چه الله و رسول باغ سرمين ساتی او داغب دالله و درسول دا سرمين وی فتساورتو لهو نما سر را پورتکنه و دیتا رجانو دعا لحاد دیو مهد و جنچی زبور ترو بنیلشم فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ تا اللہ حبیب علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ را اختیو فاتواہو ورکڑی ودا جنڈا یاہو ورکڑی واغت دا جنڈا وقالم شیف فرمائی لیو لارشا ولا تلتفت او رست حتا حتی الله علی کا چی اللہ فتح کی خیبر پتا فسار علی ان شین تلی ولی رضی اللہ نو سلغنتی سم موقف بیا ادری دو ولم یلتفی تا او رستو قتل چی دا پیغمبر علیہ السلام دا نہی مخالف فترہ نشی فسور اوتي زواد او قي رسول الله علا ماذا اقاتل الناس وي پسب ان خلقوا كافروا سر وجنگي قال الله حبيب قاتل ومجنگي حتى شهود تدريج गवाه يكي الله اله الا الله تذا اللهن بغیر بل الله نشتا وان محمد الرسول الله او داچ <متحدث> گواہیو چې محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول دا اللہ نے پیدا فعلو ذالک کلچ دیدہ کارو کی فقد منعو من کد ماہم منکل دیدتان اخبالیوینی واموالہم کپل مالونا اللہ بحق ہا مگر پا حق ددی وحسابهم علی اللہ او دیدہی حساب پا اللہ نے رو مسلم من قوو فتهسه ورتهینیل محله وهث متهول راپور ته شو اوديته میزانان خبرو او سر بې روچت کړی فصل الله تله خیر خلک وه استازي مارګريل ولې سه په فاتشو دوا ورته ووړې چلاویتا